Mirëmëngjes Altinë, mirëmëngjes Solta, mirëmëngjes Lorka, mirëmëngjes të gjithëve. Jemi me klubin e mësuesit si çdo ditë tjetër nga hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes si jeni ju sot? Sot Shum, mirë, jeri, po. Po, ju kur pjesa e ballit edhe e ishte minus 1 në fakt Altin. Ishte minus 1. Oh. Wow. Apo, Olda, sa që diën në fakt, që nuk do të ketë shi, por që do, ket prrr, do të ketë rënje të temperaturës. Po kush e dëgjoi? E të dëjqan e së duket? Lori? Ka pojë qalë Lori ka mërë masat Zepashtu mëngjesi Ishtë në bërshtje Mërën e mërë më më um, E gisha përë gati që mbrëmon mm -hmm. Thash dovesh këto Këto vetëm e këto Më të përbaloj këte dit Edhe Besoj që bishtem. Do të dëshiojmë. Falë gloria erdhi më i ngrohtë. Do ngrihet në, në, në, në cikël besoj temperatura, shqiu. Ato do të na, et sot olta pak më vonë. Megjithatë do të pushojë që olta t'altini janë kombinuar në një gjë. Ato do të na sot olta cili ori mbyllë, vazhdon. Ne të dy ieri folëm. Është rastësi bashkë me dhuta, Lori, nëse po shoh. Po. Kështu që menduam tishem një soi, thosën se. Dukenin shumë bukur. Altdini falendërit se tu. Altdinit edhe më e këra sigurisht ka marrë ngjyrën e këndëshës sot. Mjërë më gjesë blendje E kam si sytëm <gjohen> Të ndërëshon mjekëra në basë të veshjes <gjohen> I vetëmi burë me mjekëri e shilje sotë në Shqipëri Ose i reflekton pak Ose i reflekton shk, se a, nuk është si shilje Sigurisht, sigurisht nuk është <gjohen> uh, është limon Vjenu në shumë të e vërë si limon Si lajmë Jo e di pëse Sepse në teorinën gjyrave I bije që Vare se qërë sëndi keme Qërë e rethonë veden jeri Pa, normalë jo që ndryshon shumë ja mbaj mënte, e mbaj mend te bënim e bënim një prov mm. e bënim një prov në shkollë me me çfarë ë uh, quhen uh, toletrat e puntores po po edhe merrti ku duan tani merrën jeshilen ëh mm -hmm. ë ose merrin një gri po pa. pastaj merrin një që ishte roz po themi apo e verdë apo edhe kur i kombinojmë me njëra tjetrën to ndryshonin ngjyrë Por realisht ndryshon, sepse ajo gria për shkakun kur e viem mbas një gjëje, ëh, mm -hmm. dukej sigurisht e purpur. Ëh. Mm -hmm. Sepse po sa i reflektojnë. Dikojë, ndikojë nga këtira, po shumë. Po për njerëz për shkakun që s'e kishin parë një ndonjëherë ato, mm -hmm. ishte wow. Kur e shikoj ashtu, ishte ishte wow, is the wow. <laughs> Duhet <si> të më ndihjë, a? Jo, sepse ngjyrat një ndikojnë njëra-tjetrën, sez i ato e bën një gjë që duket shumë kështu, ëh, mm -hmm. të duket shumë ashtu. Varet, po. Edhe Olta është shumë ashtu. Sepse sa vëtë dolin nga studio. Me një kolë këshu. E kemi këtu. Mosë më mërzi. Aj. Tu është pak më vonë. Më gjësi që të fitë e përshë të geni ardhur në kryu në më gjësi të këtu në valet e Klab FM edhe në ekranin e Klab Plus. Shdo dit me juve. Uh, unë Blendi. Jeri. Mirëmëngjes. Ësht Altini këtu me ne. Që Jeri akuzon se kam një qrenë jeshile, por akuzoj, Altini fesh. është në një sfond krejtësisht të gjelbër. Po pra se, ky rrok që... këmisha është me nuanca të po, gjelbër, veshur... edhe sfondi pas gjithashtu. Ai me mendin e vetë ke parë kush? Ka veshur një jeshile, një këmishë është jeshile e errët. Uliri me kvadrata, po uliri me mm -hmm. kvadrata të zezë. Vetëm këtë kam dhe një tjetër. <laughs> po për vetë saj, për vetë saj. Përveç kësaj, në asaj tjetrës. <laughs> Përveç kësaj në asaj tjetrës, unë do të thoshë që është një tip, është një këmish, nuk është, po themi, guzimtarësh, tipike çunash. Jo, po, është normale, është. Edhe e lezetshme, domethënë. Ai thotë, "Sot më jes ka veshur atë të këmish. Mije grenë ti, nuk e di që do bëhet objekt mode." Në, e ke vërtetë, po flasim tash çiqë. Kur e vën këso me, kur e vëm me roz, duke ndryshe. <laughs> Nëse asht thjesht në fakt nuk e kam parasysh herë altinin të vishet me bluzë rozë, më qrafjala, dhe nuk e di si do e të duket me krahët e tij. Natullisht fun. Në atë jeri që bëfrisin pa pak kështu si e purf. Pur po, mer uh, mer mer këtu jeri. Letra fundore. Edhe okay, dhe si e gjë altinin këtu vërejmë para, para këtu. Edhe shikoje. Kush e di se si do atuaj, dhe, për ja për për e mentalis, po. të del. Ne na thua atë. Ne ja duk po e mendoj se do dalë. Ti jeri duhet uh, mërësh me stilim, e këmë rësysh? Mhm mm Përvec se me pikturim robash Edhe me stilim, se mund të uh, Mund të bërë e kështë profesionalisht ja. Tani që për e mendoj Hojta ti mund mërësh me hedi e kohër Êshtë një sport i ri Wow Wow Disho U ta është shumë e blokuarë sot Unë të të më të jabë Unë është që bërëponën si gazelle vërte dhe këmë rësysh të Shukjit energië. Uh! Për ië brato, kolitë e për. Ok. Mirë. Do të abim të anifërëm simen? Ok. Së duat. Una kam gata, e që shukjou. Ok, se maldi se abim të të kam pusës ibir. Së të këtë maruar iërë i kamë maruar dhauta. Maldi se... Se të trekova, ka. Në që dhjërë ti? Se që dhona, e shkola që dhe njenë në kintë vjetë, për të axi e shbergësho. E kam të të zë vitë. Pë Nga ku da gjim të unë jem shumë gati Atërë, është prea ishë unë nga mëzjedur për sotë, është nga William Shakespeare Dhe është kjo Unë gjithmonë dihem i lumë tërë, e dini përsem Sepse nuk presë asë gjë nga asë kush uh. uh. E fellë kjo E shë e burë E vërtet Po do më nduar pak shu Edhe po ta vajtë e në që monshe jetë Po se ka kish Mirë ani konceptoj ndryshe në moshën e tij. Kuptohet. Në çdo gjë jo vetëm kta. Të gambare, ju e kam përgjigjur. Më shërë kjo shumë e bukur. Un gjithmonë ndihem i lumtur. Ndihem i lumtur. E dini pse? E dini pse? <coughs> sepse nuk pres asgjë nga askush. Okej. Okay. Super. Tadim. Un për herë ndihem i lumtur sepse nuk pres asgjë nga askus. Në më dhe në që ti është kësholla? Jo, pa, të thëmë që ti, ta mam të lëmëtur, edhe moti mm. nuk e presim. <laughs> ja, ja. Për ti në sotme. Për ti në sotme. Ti në sotme. Ma e ka njeri, ma e pa ka njeri, se mund të aben. Pa, pa të jetër, jetëm për gati. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ur drap. O, që pa paske për gati. Palim derit. Atere, moti në këto moment të miqdashur, është qykt <laughs> uh, 1 grad tani në Tiranë dhe mjegull. Ëu mm -hmm. nuk është se bash mjegull, më thënë drejtën rrugës. Në në zonën këtej nga pothuajse po, të gjithë Tiranëre nuk kishte mjegull, por gjithsesi tu thot mjegull. Ëh uh, dhe është 1 grad Celsius në këtë momentë, më i dashur, ndërkohë që sot do të jetë një kohë me diell. Ëh. Mm -hmm. Do hapet në orën 10. Do uh. jetë më verandira tani në mëngjes. Do hapet në orën 10 dhe do të ketë diell gjatë Gjitë ditës deri sa djelit përëndojnë Në orën uh, 16 e 11 minuta me shëra fjallë Baron dita filon nata Okej? Okay? Okay. Ose e rësira Dhe pasaj të mërkurën të ejnden dhe të premten Djel, djel, djel Por kujtës uh, E të tjetë fëtat E okej, okay. po Cidë mos uh, Po e mëftot se sot Sot ishte mëftot, sot ka rriru minus 3 Jo tani, tani mm -hmm. ishte një Which is just a see, deal deal deal and no, do the chip in And so do I have it and let it join music Yes, yes. Këmë <laughs> këtu për ju mishë dha shumë ishte kërinë ardhur në gluvin e mqesit Në valet e klamë për feme edhe në ekranin klamë plus Shdo mqes me ju, më unë blendi i eri Më mqesit, mqesit Sot është dhe 5 djetor <laughs> Për që arë shqyët 5 djetor Kënë i dhe? Dita jo, jo, jo, e demokratis Dita e demokratis Dita e rinë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një është përgatitja. Prava olëta. është përgatitja për ditën e. <laughs> e kështu. Po, diqenë sa i sori di nga njërzit në lidi me këtë në gjarin që ne e galuam dhe e pamë në televizor me tëndrejtën për shumitës në kosishtë dhe ajo të shfarë pamë gjatë fundjavës. Njërzë që përmbyten, ato hmm. shtë pitë. E shumë vetë që ankojëshin. Se kishin humbur shumë të shka Edhe da një ka nevoj për ndime Sigurisht ndimu duhet dënë Po e... Po shkaj këta Frisja me njëri ndje Që rrasësisht Ishte gjendur të kë Zona A i kishin shen... Mu të këtese kasharit mm -hmm. Pa shkuar atje Tanë. A ty ku kishin nërë kasa panga E, po në anë nëndej ku kishin nërë Po A dhe isen trafik. A ka që mbetura deri derisa e pash veten tha u la dorën e preka ujin brenda makinës, por nuk nuk wow. ma priti më priti mendja. M'fut të gjithë doran ujin. Do me doja të preka dyshimën e magjil, unë doja të preka nëse është njomur një çik, mm -hmm. se kisha i denda. Mm -hmm. Që ishte mbushur. Izandimi ishte ngritur mbi tabanin e makinës, po. Edhe që aty pasaj nuk lëvizim më mjeti. Po, ata mbetën aty. Mbetën aty. Mora policin tha, vetëm njëri më përgjigjësh tamam. Të tërë. Të tërët talleshin, kishin qenë bbyllën telefonin, ndonjë. Jo, kishin leloj kështu. Njëri më përgjigjësh më shumë mirë tha. Po gjithsesi asnjë nuk erdhi. Në as për të familjet tjetër, jo. E pastë kan marr me shaka furime. Së më kishin Taktën në grupi thoshë. Të ngosh shpirtin kjo përgjigjje më. Ës mirë, të ngosh kështu kur edhe pak klasifikë. Edi po e kem për syjet e këtyre tipit që më thoshe më po. Ës njeri që e vlerëson, e kupton. Tianën okay. e mirë edhe kur ashtu. Kjo që ky tha që ishte alamëçunin, po nuk nete, nuk erdhi asnjëri. Kështu që ta ne ngrim fare. Po. Sepse u bën natë. U bën natë dhe nuk diet ç'të pret. Po. Edhe ishte vështirë. Sa njerëz vendosen ta ta marrin kënd. Mi vo po, ideja është këtu thotë se është arsir, ka shumë ujë. Domethënë uji vjen praktikisht deri në mes. Torrambe. Dhe ti nuk shikon se ku shkel se ti nuk e di se ku po shkel, se nuk e njende, nuk isha ka, të ty. Në më dhe në ka grop, ka nëj puset, ka në një që, ka mm -hmm. e e i siku që rruga është ashtu e drejt, edhe ca në prej njerëzit që unë nisë, mm -hmm. pëngoheshin edhe binin tërët nuj. Kishtë nga nda që ishën të e në mes nujë dhe në banin të qadër, se filohet që ju. Sa më interesit. Po kishtë po, në shkuar një, për fundimisht, për ta mvillur shkurt, Çi ndinjuratim me orët e tora dhe në fund pronari lokalit i kishte marr në shtëpi. Mirë, mos e mjer. Bravo. Bravo. Që të mos mos ngrihen natë, mos ngrihen natë. Letnëse më pas ai gjen një mënyrë të shkonsh. Kjo është një qit histori. Do të thoni ju ku është Erioni? Jo, do të thonë se kush është poisi. Ai tani jua është një vila në Flinda. Radioaktivë, vërsh të së ardhëzgjojëm të nimi, ishtë da shërën krybinë më gjësitë nga Imagine Dragons. Kjoj së rrimë baron këtu, s'ka heroinë, <laughs> të jemi ba së pak, Kleb FM, Kleb Krups. Mm. E kam shumë qef, mirë më gjesi që të gjithë Mirë se vini në krybin e më gjesi do arë është të një 7.21 minuta Mirë më mjës. gjesi Më gjesi Hello A i keni parë në pak lajmet? Uh, ja. hmm. E, si? jo Kemi brune kërë Kemi humbur gjë Kater Jo, kemi humbur shumë në thvak miliona Mas O, pësë Nga A, tani që përjet bilanci dëmë dhe Aha. Më vjen mirë që janë të gjithë të siguruar që uji ka filluar të ulet, kjo raportuan edhe në milimetrin e parë të uljes, gjithë televizionet e thanë që Ma në fund. Po largohet rreziku i përmbytjeve. E ke parasysh pushoi shiu, doli dielli? Më si vakt më nos. Kjo pak a shumë kuptohet domethënë që rreziku i përmbytjeve për momentin është neutralizuar diçka. E ke parasysh ose ku diun se çfarë. Po nejse. Domethënë kishin një pozitivitet shumë shu, shu, do dielli u dhan rrova do dal dielli do s'ka më më kejsë kaish ruka do jo, ka. kishte kishte nivel megjithatë dhe... po pritet njerëz se s'ka nisur atyre atëre pyetja për të gjithë ata që duan të fitojnë çfarë do fitojnëolta uh, le ta nisi me dy bileta le u japim dy bileta atyre sineplexi çunëve goca është një nga vendet e mia të preferuara në Shqipëri me thënë drejtën mua aty ku është sineplexi sepse i shikoj filmat Për qef Dhe e u sine skopi, Lori Po, sine skopi Ska të paguar Si të thua të jasaj Cine si skopi Cine si skopi, po Si që ka e mërë i thot Cine si skopi Ne, di, po Êshtë <laughs> tjeder kërët John Mëzër në regjizor Êshtë, <laughs> po ah, Të ngëllonë në dryshat Po e ka në qëtë atë Europës Si të të Amerikës e <laughs> humin Aftësin për thënë të E thonë sine skopi E ke mërësysh Êshtë shumë si Sine mamot, Po ju regjisorët e keni atë cinemamur, cinema. E ke vështirë mund ta thuash. <laughs> Munda, ë, cinemamur, Se të të cinema. Se kështu do duhet të ishte tamam. Cinemamur, cinema. U, sa e vështirë. O nice, ë, um, juç po i themi, po i themi cinema, teleskop. Që është cinescope. Është, cinescope. është është një ekran shumë i madh që të përfshin komplet. Edhe realishti është kështu nga muri në mur saqë është salla atje, edhe ashtu shijohet filmi. E ke parë me DVD, e ke parë me të shkarkuar, e ke parë me në laptop apo diun se çfarë. Në një farë mënyrë i ke mbushur mendin vetë se ke parë atë, sesa ke provuar akoma se si është përvoja e të parit atë titimi. Kështu që, që dy bileta tani për atë që do të vim falin se iku ishte një dekzimçiu komplet i paditur. Po, se po flisim për përmbytyet. Por a, bër, për atë që do të thot. Për atë që do të thot, se sa hektar janë përmbytur këtë vit. Ëh. Mm -hmm. Sa hektar? Numërin e saktë. E di që është pak numëri madhë, por e dua numërin e saktë. Sa hektarja në përmpitur këtë ditë? 0, 69, 20, 70, 222, 22, pare do të fitojë 2 biljetat për të shkuar në Cineplex. Qëtu pra? Oke. Okay. Po, dhe për të do të paguajmë të gjithë bashkë, që që shtërgoni radhët, bura dhe gra, pa. sepse... ka nevoj për riparime. Disa po thonë që kjo është edhe për shkak se rrugët bëhen nën standart para të viden nuk se nuk respektohen. A, po, Barsaleta me ato urën, ai shikon ato urën atje që i thotë jo, e pra, duhet të jishte. Duhet të jishte, po. Është e vërtet. Don, kështu <laughs> që prandaj ndotin këto, se ha 20 centim këte, 20 centi andej, pak më shumë pak më pak me materiale dopta ndërtimi edhe ta merr. Si keni farsa una Jean Brooksu si fiz Monika apo jo? Standart. Ku janë ato? Janë në, në ndërtim vetëm për letre duket, ëh, se ashtu si të vështjellë ndjerë prej tyra. Po, pra, kështu si rekuizitat Sigur do gjirohet një film, apo diqka. Por nuk e ti. S'kajgjë se paguajnë prap... Por për dersa njënësit nuk shkojnë... është Êh, shkojnë Êh, si mua në betë. Dersa njënësit nuk shkojnë burke ka në fjallin. Êh... Ka ko, do ndoldit e kjo, një dit. T'ke e mban shpresën njën? Ja. <laughs> Kam në, ah, ma thuaj, ja, aman, me, me qëtë mund s'kejt shpresë pare? Në këtë pik? Në këtë pik? Për, për momentin, ja. Për momentin, ja nga jera shi. Për mos ka lidhje shi, është diçka që nuk vëtingu, e ka dikush në dorë. Ne kemi të tjera gjëra në dorë që mund t'i parandalojmë. Edhe vetë entuziazmi vetë vetë. Këta, dhjeta, këta, pra. këta për shkakun këta që e kanë pasur në dorë, që ato rrugët bëhen me standarde që i kanë vjet këto lekë. <gjë> Shikojmë njerëzit me qafë për shembull, edhe me mënyrën se si janë ndërtuar ato, si shkaktojnë aksidente dhe që <givillin> <givillin> paraqendrohen <givillin> që do thuhet do filloj veti. Paraqendrohen këta. Paraqendrim për këta, është normal, është gjithë. Së fundi sa njerëz mburrat dhe do filloj thonë. Përmirsohet vetë gjendja. Që edhe Masad, edhe nga psicoza bëhemi çik më mirë apo jo, kur ka drejtësi. Nuk do robi shikoj drejtësi. Ajëmi, ajë kemi e ka një shpirt njeriu që të doj të shikoj që të bëhet dritësi apo varet se si është bërë shpirti. Unë mendoj që po mendoj që po kemi shpirtën e stafit. Unë po sigurisht. Unë në shpirt jam kështu, dua vetëm të kem lehtëje me bash. Ai kështu po s'bëhet prapë. Jo, prapë s'është. S'është vetëm ai. Kjo është. Ë utar. Shpirti është i shtatë. Jo, thie shpirti prapë. Mirë, mirë tisht pird. Uh, Na shkruan inse sa hartar janë përmbytur kur t'kthehemi do kemi anagramë këtu në grupin e mësuesit, një tjetër pyet di përiu, tjetër shans për fituar gjëra miqdashur. Jemi uh, në klub e fam në 104 e gjithashtu në ekranin e Clan Plus, kështu që le të shpërthejme pak Bruno Mars. Mm? Yes. Kondon, yeah. Të avlem. Yes, Condom Manhattan këtu. Aha. Duke sa ka dy copë më pas. Po.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 Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirse vini në klubin e mëngjesit me mjë Ishdhasyr. Ju përshëndesim që të gjithëve shkoaj para anagramën. Tani në Club FM 100.4 dhe më një herë pas kësaj, ieri do të na rregoj një rën nga këto histori interesante që koleksionon Gjatidës. Jemi gati. Faleminderit. Anagrama në klubin e mëngjesit. Allëherë. Hmm. Anagrama për ditën e sotme është Kenny, Kobra. Oh. Kenny, Kobra. Duet i rivendosë një këtë gërmanë në një tjetër rendë në mënyrë që të formoni një fjalë që ka kuptim. E kam dzirë, sotë më gjesë nga fjallori gjusë shqipe dhe kam luajtur me të të dherisa kam dzirë. Kenny, Kobra. Kenny është një djali cili... Mesa duket me rrët me karate. Ash mirë është në karate, sa që e që uajnë kobra. Mm -hmm. Keni kobra. Okej? Okay? Okej. Okay. 0-6-19-27-22-2, kur ti keni... Gati. Po, kur ta keni formuar fjallën. 0-6-19-27-22-2, olëta, qëfar... Uh... Një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikanë. Një kontrol i plot mjekësor nga Spitali Amerikanë është qëfar ne... Do i habim sigurat për ato që zgjitha në gramën Keni Cobra. Sida është e hapur. E hapur. Faleminderit Artin. Dhe fjala editës... e Didës <laughs> është hapje. Okej, okay, ndoduh. E bëjmë pastaj. Pas Faleminderit. Okej, okay. dëgjojmë historinë tonë një herë. Uh, dy prej personazheve më të preferuar për fëmijët janë Hello Kitty edhe Pikachu. Me sa duket në Japoni janë këta të dy ende në krye të listës. Pikachu n e kanë parasysh. Hello Kitty, hello Kitty në kamparan para syve po. Çfarë ka ndodhur në Hello Kitty? Po hello Kitty ku është? Është në televizor, s'kam parë në Hello Kitty në lëvizi, vetëm e kam parë të stampuar në çanta apo për kështu. Po, është edhe film vizatimor në stadium. Është, nëse kemi parë në shtëpin ton. O e kemi par kutobra në për roba në për... Pa, në që, logo, nuk e shë preferuar shuqë Vetëm noj bluz kemi me... Me se ska gjiri, vazhdo t'i sa... Qa si, si, do doj që sheshti ojta? Si, Qa si. doj jo, që sheshti do ojta? Jo, Qa kërë e shë preferuar shaka? Në Japoni, 25 stonazheve Më të dashur janë Pikachu dhe Hello Kitty Nuk e di për familje në altës Morave shë jo Ate dhe falim dhe dhe A mund merëm me Japonin? Dhe që përgëndodur është Ministri jashtëm japones me emrin Taro K Mm. Të dy këta personajet të njohur I ka shpallur ambasador të qytetit Osaka Që okay. do të thot uh, Pikachu dhe Hello Kitty I është dorzuar këtitol Pikëris ga ministri jashtën Dhe Kush, ata Në falë kusherit të marë dhe duhet të jenë dy persona të veshur besoj, të veshur njëri si Pikachu dhe tjetri si Hello Kitty, dhe kjo është e cuditshme mm ndo të gjithën këto, sepse ata do të promovojnë qytetin e tyre deri në vitin deri në nëntor të vitit 2018. Aty do të ketë ekspozita të ndryshme ku mm -hmm. ambasadoret e rinj Hello Kitty edhe Pikachu do të jenë ata që do të promovojnë kulturën e qytetit Matangi nga Hello Osaka. Hello Kitty dhe Pikachu që vajtëm morëm këta. Bravo. Se diajë Lejmi ishti në Hello Kitty dhe Pirati Po qiko, kaj një që Do me dhe një bjej që Se kjo qështë e është Se unë po mendoja, okej, okay, dakord mm -hmm. Jam lërsuar këto si figura Si këshu, po të pa. kush i ka dizenjuar këto njëri Ka marrë latë, lemës i ka bërë Tës janë të vërteta Si, si bjej që, në që vëse për shumë Endosim, si kur Tommy dhe Jerry Janë dy personajët <laughs> Vizatimor Më po themi Ikonik të gjitha pa. korave Kanë qënë Mhm mm Në vije çfarë çmimin të vinë ta marrin dy burra të veshur, njëri si Tomi, tjetri si Jerry kështu. Tani krijuesi i Hello Kitty dhe Pikachu është japonez. Nuk e mbaj mend emrin, po e di që është japonez, ai që i Dhe ne nuk do nuk ta thon, por ai nuk është mamesnesh. Jo, mbasi është, nuk e di. Nuk e di këtu pikë. Ai është kaqjon kur mamesnesh, më të drejtën. Një si di ma semri <laughs> Do të gjëjun Jo, që ka një grua Yoko Shimizu Yoko Shimizu e ka e mërë Yoko Shimizuja pa, pra është E cila s'ka që nësë njërë më në shnesh Që nga gjau E shtatë të djetë i një vjeç Je tonë në Japoni Bravo i qoftë Dhe këto janë Vë Dhe thë nuk nuk në tërsojnë Ajo, pra, ajo, po, kjo të vlerësojt Të drejnë të autorit Përë, pra, braktisit shmimin Mani të të shi Qelsin e Osakës Shumë interesante. A do të kemi një dite? një fjalë dite? Dakor. Një fjalë dite, një fjalë kalime ke fjalën. Një ja, ja, fjalë dite. Ja, një fjalë ah, që ne nuk e dimë, edhe në fjalor është. Po. Ne themi një fjalë të re. Okej. Okay. Meshë e dini, meshë e dini. Pa, se pa, a, më ne gjomë zupën e keni lexuar të gjithë, po. Jam i sigurt. Po ajo se e kishte mallbardha? Ai ishte miell bardhë. Jo, miell ah, bardhë. Ishte miell bardhë, ishte një zog shtektar. Hmm. I cili si hutat pra da, cili Si men gjite e... Para e argjën dhe këtë e këtë mm. e këtim Nga Zeneli që i mbrithet e kë Pas zdekjes Jam prap të këmëja zotri Kalo pra hape këtë e nga gjusë manke Pak unë dështu e shumë Që nga fjallin Leta shpallin të pra si fjallin Ja, ja, ja, ja Më që është kjo më këtë Më këtë e këtë e gjurë si fjalli po vërë Më <të> jebë një një moment që të gjemi një fjallë të bukë Po më pamerë <coughs> Atërë Një fjallë që së kemi t'i gjuar në një herë Në po? Shqipë Prapa gojë Uhuh Prapa gojë? Uhuh uh oh. Që ta kësh gojë në prapa koko si bi? Në doli goja prapa, si që për tori më për Prapa gojë U dhe tjetë shu është në kuptim të parë? Apo është në në kuptim të parë, zotri? Mm. Nëse ai di të biyetin brenda gojës normalisht kur thua prapa gojë. Prapa goja është. I biyet jet ësht... hapësira brenda gojës. Është hapësira Pikarist... midis gojës dhe laringut. Pikërisht. Pikërisht. Ah, ah, ah, wow. Ja, jai, pa, ja këtu. Hapësila si hinke që uh -huh. lidh laringun me gojën. Okej, okay, em sam. Prapa gojë. Prapa gojë. Gojëria pas ka ditë, na gjejni tjetër. Jo, jo, nuk është se di atë, po po mendoja për këto. Çartit. Mm. Janë një gjë interesante. <coughs> po do të di. Po gaxhën ti e di se ti tesh me pogaxhën. Po po. Poganikun e di çfarë është? Jo, ja, nuk e Poga di. Poganik, ja. Një poganik është një kulachh që i thyhej fëmijës mbi kokë. U. Uh. Uh. Uh. Mosmë të tërhiqe këto. E tretë pas lindjes kur i vijej emri. Uh. Darka që strohej në këtë. Prandaj gjysmat e Kalamajve që kanë qenë <coughs> pikërisht <coughs> në periudhën e <coughs> Në poganik të dialektit tim, domethën quhej Darka, gjithashtu quhej poganik. Okay. Pra, e përga po nikut Përga po nikut Ne mësëm në njën fjallë a. Nga nën fjallë ori Përga po mandin, përga po nikut Kulaq që Do i thyje i fëmijës në bikok Dhe haj në natën e tret Shite pas lindjes E përta shi me ta, një gjesë si si gjes, E përta shi me një gjesë Dëmë në të shi me një gjesë E bjeqë e fëmija ka shenë tret ditësh Pa, shumë i vagë Dhe i vje e vjen emri, do të ndërtohet natën e tretë mbas lindjes, dhe pastaj haj kë kulaçin edhe ose darka që shtrohej mm -hmm. për emrin e fëmijës, që i gjithashtu Darka e Poganikut, ha? Poganiku i djalit. Sot thot këtu. Në Poganik të djalit është dhënë shumë buq. Okej. Okay. Kaq. Ne mësoam edhe këtu. Ne kemi thënë. Qëm... Tash qëm... që sigurisht s'ia thyej kulaçin një bebe 3 ditësh <laughs> se është akoma koka e butë. <laughs> po, po. Por por ka një mënyrë popullore. Bën sikur e thyen vetë. Keni Cobra, është anagrama për ditën e sotme 069 207222 069 2070222 oltasa hektar kanë, uh, mm -hmm. kanë qenë në ujë. Ëh. Mhm. Kanë qenë sa? Mhm. Mm A pra, thuaje uh, 1060 hektar. Jo, e pa saktë. Kthejmi... 10622 hektar. Udhro? 10622 hektar. Faleminderit. Kjo është saktë. Është Laura 049. Sakt, nuk do të kthehemi. Ne kemi 2 bileta për në simplex. Tani nuk kthehemi. Tani shkojmë tek muzika, zotrinë. Çfarë kemi tani? Oh. Kjo është Dollhouse në klubin e mëngjesit nga Melanie Martinez. Martinez. Miss Martinez let gjendoi. Hey ka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 Go back to being plastic no one ever listens this wallpaper glistens one day they'll see what goes down in the kitchen slices slices get a new slices throw on your dress Fix them all Prices, prices, prices. Mëngjes smir se vini në klubin e Mëngjesit në Valet e Klube Fem dhe në ekranin Klanplus. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artini Nolton dhe Lorin, çdo gjithë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Duke ditur se anagrami është Keni Kobra dhe se jemi ende duke kërkuar një fitues. Dhe ko. Jerry. Pa. Duaj të bëj një tjetër pyetje nga aktualiteti. Ponga aktualitet. Nga doosh ti. Gardialdin. Let me me few things. Aktualiteti këtu në klubin e mëngjesit, ti hapim bileta për Plex. në Cineplex, kemi bërë donë durata nga Cantina Pieve Gjergj Kastrioti, nga Premium Watches. E të tjera të tjerë. Osta më ndihmon? Po ose s'më ndihmon? Electronic Land. Mendoj që do i thojë vetë. Okej. Okay. Gialit Sporting Club. Galice Sporting Club. Thank you. Oh, Gasitalia American. Gasitalia American, Electronic Line. I tham. Okay, në rregull. Atëherë pyetja është në Cilin qytet të Europës? Mhm. Mm ishte Zoti Basha. Ë? Spätsch, eh? spätsch. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Unë nuk po them të bëjmë paparacin. Ishte nga këto vizitat e punës. Zyrtare. E. Oke, okay, Olta. Oke, okay, mirë, mirë, në rrë. Ka vërë një. Hë? Oh. Oh. <laughs> Kështu. Dërgojnë një ati e shpejt, shpejt, shpejt, edhe shpej, bëoni fituës i pari i një durade që Olta personalisht do t'jua... Pa tjetër, pa tjetër. Ja, qikoni pak në kopsin tonë, qikoni që ndodhë mba së shpinës këtu. Ka rëndjeli. Ka rëndjeli. Ka rëndjeli. E që është t'a vë qëja t'u? Që e ës Ë mm -hmm. bukurë. Shumë bukurë. Ka dalë dielli, zonë zotrinj. Çfarë pamën për sy? Ose oh, siç thotë, tincja ka rënë dielli. Ka rënë dielli po. Tincja. Mirë, ai po thotë ka rënë dielli mbi jetë. Po vërcheu se si e ka. Tincja është po et, ti e di atë. Që sjë ka rënë dielli. Mbi sy më e bukur është, sa e bukur është ka rënë mm. po pra, shumë e bukur. Unë kordeja foton time. <laughs> si e <jome>, bëj <laughs> si? <noh. laughs> A vao, ajo migras vërtet e gjelbër. Dhe dhe gjitha kjo është shumë. Ëh, vështejnë list me ëh uh, është një kompani në Shtetet e Bashkuara që quhet Weight Watchers. Dhe kta janë uh, ata që kujdesen për peshën, pra weight watching është mm -hmm. me rujt peshën. Tah. Ës përkthyer në shqip. Dhe është një kompani e cila ka një mënyrë të vetën të patentuar në fakt se si i vënë njerëzit në dietë. U cakton ushqime vetëm ndryshme pik. Okë. Okay. Dhe thon të prishëm, një hamburger është kaç pik. Ëh. Mm -hmm. Një omletë është kaç pik. Një gjellme presh është kaç pik. Një filet të pulës është me radhë, me radhë. Çdo gjë mm -hmm. ka pik. Mm -hmm. Dhe një... A, t'i japin një ti do të thash kaç pik. Pak ndikur dhik, kanë që kanë përshtim, un nuk e kam parë dorë par, par vet ndonjëherë, po të jepni një, një situashë katalog. Ëh. Mm -hmm. Që ti ke shë pikët e gjithë çka e dhe aty mund të mbaj llogaritën tuaj. Okë okay, Blendi. Ti je kaç. E do të zbresh në kaç. Po, ju she logaritë e peshës trupore, pesha që do të arrisje. Ëh uh, sigurisht që bëj pjesë aktiviteti fizik, kishe paktën çik vrapë, nuk ishte këso që të shkojë thuye. Mm -hmm. Ekrat, por do të bëje pak aktivitet fizik dhe caktoi një sasi pikësh që ti mund ta haje çdo ditë, përfundimisht. Po. E thuaj që takoj të hash, nuk e di se sa. Po më semën 50 pikë. Ë? Po, okay, okay. dakor. Atë bas ai ti me këto 50 pikë shkojë dhe zgjidhje dhe mund ta haja çadoje. Oke, okay, të bëj kombinimin e ushqimeve. Po ti ruaj vetëm pikën. Në këtë mënyrë ti nuk privojë veten tënde nga diçka të që mund ta haje me shumë pasion. Uh -huh. Diçka që ta donte. Se janë shumë njerëz për shkakun që bëjnë dieta dhe thonë që unë bëj dietën e bëj, po po erdi puna tek Dekë... brinjët e derrit, e lash dietën. Nuk e di apo diçka. Që mund të jetë një ëmëlsir, një gjë siç e kanë njerëzit. Ësaktë. Uh -huh. Kurse kur je me këtë, ti mund të ha çdo gjë, aq kosa, i ebrënda pikëve. Hmm. Edhe mundesh një ditë për shemb ta konsumosh gjithën me një baklavë. E kupton? A kupton? Po. <laughs> dhe dhe mbyla. e mbyll. E mbyll për sot. Kjo që e ka e për sosur. Po, e për sosur thosha, bo, <laughs> se është do thosh, apo. Është interesante. Vjen për të qartë pasaj. Ne ja xhoma gjithë pikën. Ehm, um, dhe këta, siç po thon ja, kanë humbur në fakt, në, dikur ka qenë më popullore si dieta, dhe bënin njerëz. Pasaj janë futur lloj-lloj dieta të reja, ju e dini që tanit edhe mësi modat mm -hmm. edhe ndrohen me stinën e tjera etj. Por këta kanë zgjeruar listën e ushqimeve zero pick, se ka ushqime që janë zero pick. Mm -hmm. E zakonisht janë sallata të tjerë, sallata tshu, bar e ke për arsyesh zero pick, <laughs> i gjelhish i lëngët. Po, gjëra gjëra që janë shumë zero <laughs> në në ato uh, çfarë mëndesi radhica për shkakun 0. Ato më, që janë të mira, janë, janë të shkejsh, mira. S'është keq, po pra. Po ti e di që radhicitë janë 0. Gjithë e dinë, edhe ata që han vetëm hamburgera dinë që. E rëndësishme është se ti dish akoma më mirë se çu duhet i përdorësh. Po. Se ti mund të dish, po nuk i përdorash. Është vërtet. Po këta kanë zgjeruar listën e ushqimeve me 0. me 200 artikuj të rinj. Bravo. Porseum tani mund të hash gjoksë pule pa fund. Gjoksë pule jam, i kanë bërë 0. s'kanë çën 0. Gjopse <laughs> <laughs> ja, t'kulli um, ah, wow. pa fundë tonë, edhe... Pani um, <laughs> <li> pa fundë... <laughs> kosi, <laughs> kosi ndyr, pa ju në dyrë, pa fundë. Oh... Pa wow. fundë tonë ata. Merë, kjo dihej, për kose? Hmm? Jo, për kose në dihej... Jo, prak që mund t'kose posa të duash. Muka kalorim... është idea. Sepse ku e sh 0pik të t'fut jaj. <clears throat> edhe ti mund t'hasht 0pik... Pa fundë. Pa fundë. Nuk shuhet. Që shë... Që shë... Që shë... Që shë... Që shë... Që Oke, okay, mund të kombinohet pra një gjokës e pulle me kos. <gjohet> Rasa duhe. Jo, 200 gjokës e pulle po duash me kos. Wow. E kam përshmi mbas gjokës të stikët. 3 pulle së... Lodhësht dhe me gjokës e pulle. Mi lodhësht për po të kakon kateres. pasen, dojnë gjokës e rasë. Pate. Do të ndrosh uh, si. si shkje, për është uh, Mindy Grossman, që ka folur, është uh, CEOja e kompanis, zonja, thot që kjo është për të Burje klientët tash shikojnë dhe thonë që hey, shiko, kjo është diçka që un mund ta bëj. Diçka që mua më pëlqen. Mhm. Mm Paskë shumë kofsha pulë. Edhe mund ti japso. Kështu që ja, janë 200 ardhim. Dardikul... Tani varet se si janë edhe të gatuar, a? A jeni tani tipu bash në në shumë <laughs> detaj. Kto i jeni? Gjoks e pulës ngjeri gjoks pulë. Jo, varet si se gatuhan. Gjoks e pulë pa lëkurë. A mira, është ja normal. Që lëkura është normal që. Që lëkura është normal që do hiqet. Është me pik Po, sa pik direkt 10 pik. Nuk e di se sa pik është diku aty. Me të drejtën. Nuk është se kanë pyetur fix. Po kështu. Ehm Volta? Avam. Çfarë na thon? Për zotin Basha? Për zotin Basha, po pra, për zotin. Në Bruksel kuptoa. Në Bruksel është saka, po? Kush ka qen fituesi? Si në saat 5 i mbaron numri vjollcës, fiton dy bileta për rrugën e flex. Okej. Shumë i rabash ka qen në Bruksel, ndërsa ne tani shkojmë tek muzika me ish dashur. Do I wanna know what përdem? Ë bën një grup që quhen Arctic Monkeys. Përgjigjen e japin po ata vet gjat këngës. Klem fem. Klem plus 754. Have you got color in your cheek?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 So la pop is sleeping Spillin drinks on my sexy You are a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 jubilee use only human after all and you're only human after all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 Mirë mëgjesi, mështë të këni ardhur në kluven mëgjesit, mështë dashë Reg and Bone Man Human Club FM, në një qënë pikadër. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi që të qitë me. Hello, mëgjesi. Hi. Hello. Këtu me ju është Blendi, Jeri, Altimin, Kolta dhe Lori, qështë mëgjesi në nga ora 7 dhe në orën djetë. Unë të ani mëgjesi që të i vëgta të luajnë edhe me fjallë kalimin që që bëoni gati juve, sëpse mj round i Shijeni si direkt. Sa shpejt ndihmoj. Sigurisht, ishte işte, işte sinjali. Fillimisht sotri nuk... dashaz e... zgjith. Okej, okay, fillimisht <gülüyor> do lidhemi me Eldin. Mhm. Mm Sepse uh, uh, Se si Eldi do na informoj mbi situatën e trafikut në këtë moment në krye të qytetit. Se Eldi është i mëpar. Mirëgjësi. Elli Më vjen mirë. Më vjen mirë gjithë. Ç'a bëhet? Ç'a bëhet? Ç'a bëhet? Imble 100 di fto di frikshëm. Është është i frikshëm vërtet. Po ta shikosh <gjë> ka frika. Por <gjë> por, por na trego pak sër situata në trafik. Ka po, vleni diçka pozitive të paktën në dy akset kryesore. Rruga Durrësit lëviz pa probleme nga autostrada drejt kryqëzimit parë Françeshi pojo nuk ka probleme edhe vion qëndrë, dhe vijon drejt qendrës edhe duke kaluar zonën e mm -hmm. Praqës, zona e Laprakës edhe Resprudon e resprudimin e Zogut si pa trafik drejt qendrës. Rruga Albasani përmendi ka trafik të rënduar blen nga Liceu drejt institucionit Rusën e Patanit, ndërkohë që rruga Kavajës ka një trafik normal pothuajse gjatë që ditës nga qendra drejt zonës kombinati. Unazëfibër si është totalisht e bllokuar blen. Nga monitorimi i kamerave, rruga Bardhylës totalisht e bllokuar duke filluar nga farmacia 10 deri tek fillimi i bulevardit Xhandark është pak nduhet mbi 40 minuta ti afrore bulevardit Xhandark. Po ashtu dhe pjesë e unazë dë bulevarën Gjëndak me trafik nga ish atë shëja ose Ministria Medici dheri tek kryzimi rrugës il-Bësane ka probleme. Mm -hmm. Po ashtu dhe unazë atë posh me blenë, mua me gjëllishën, është me trafik të rëndurë, ka që në orë 7.30 minuta dhe dhe dhe në të momente, si nga kryzimi si nditojë të redë Vasilçandus, ka trafik, por dhe nga Vasilçandus drejt kryzimi dhe i zonë si në gjiris të timit ka shumë probleme. Palim, Palim dërit, dhe Eldi Eldi mi tashur me EroTaxin që ka 23 dhe 24 5, 5, 5, 5, 5 si numër Djeri mirë Eldi dhe ju, uh, ju shërbin me taksit e këmbët Si që thotaj Për zhdo rast Gati, Jeri? Gati Athejre <coughs> Kjo është fjalla Po da jabë ty të parës <coughs> Apo të jabë atyre, si do? Në rritë neve Si dushti, Jeri Për mua njësojës. Hë, t'lodhim ata. Okej. Okay. Tuaja vazhdim shumë mirë, shumë si e shitë. Si Ka <laughs> mirë. Prafjalën e mirë Altini dhe Olta, dhe e pres Ond dhe Lori. Fjalën e mirë Altini mjere, dhe Olta do e pret Jeri miq dashur Jeri dhe Lori do jenë ata që do jenë pritësit kurse dhënësit janë Altini dhe Olta. Olta. Jerita. Je bi Olta. Jepi, Olta. Mm, mm, mm, Olta. Olta. Auto. <laughs> Çfarë? Falta. Palto. Pal... Falta, ha, fjax, here, Phobes, <laughs> <laughs> palto? Palto, palto. Je jeri tani me një fjalë si çe ke ti. A po shot tani, pushoti. Ajeri jeri me një fjalë si çe ke ti jeri. Paltoj. Mirë, nuk flasim më. Po, përse e egzageruat fare? E egzageruat fare. Na çm. Palto. Mmm, jeri. Peliça. Ësakt. Ësakt. Bro. Ai sheft tani. Ha. Ha. <laughs> <plank trumpet> Jemë skeça so fare. Ah. Ja bën avall, nuk ka gjë. Ja bën avall, ëh. Tani, ta, tani ka diçka. Nuk ka rëndsi apo. As gjëz gjëra. Çfarë bën? A do ta caktosh ti fjalën? Jo, jo. Lua, e, lidia, para të dyja shien me sy. Unu ke pa shfare sepse isha duke shulë ato gypat e fallopit, a tash ti ke një mënyrë që të më shikosh <laughs> me sy. Më fal, edhe si mundem unë garantoj... me sy që t'ia them pelicën asaj? A mund të më thuash të lutem? E ktoj djaltini ë, për... si ta them pelicën? Pali... Djaltini këtë pjesë nuk e di pelicën. Po pa, përse? <laughs> me sy nuk e thua dot, për gypat e fallopit <laughs> nuk e di vështirë. Mund të keni një mënyrë. E para punës nuk mendova, bravo Jeri, ti e bish. E kam falë Jeri. Dhe e dyta do të bëj diçka tjetër. Bish me, si shkruhet me sh? D d d Po pra më bës, diskutohet. Po më shën në fund. Bëjica, <laughs> Bish. Bravo, po pra. bravotini. Të lumtë ti. Fali për kolegun e vetë, sigurisht, për shoqin tim, s'ka shanse. Aha. Më jep më fjalën tjetër. Fjala tjetër që do thoja pas Paltos, Palt? do ishte Pasticho. Pasticho. <laughs> Ose më sakt Pastiçe. Ja, siko tani çbëjnë? Formojn kode? mendjen tjetrën kode, që kodet e vjalla, të vjalla po, ja ta vjen la pasartse po ashi i di fjalën pasartse futja kot është e imja këtë herë wow sa gjëra no, dhan tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tani më shdanzur do të jetë olta ol olta jo me karamelë të lutem le të luajm tani atëherë haj delotim ganti për uh, lojën Olë da të anit do jetë duke ke... marë, zotrinë. <coughs> Dërsa ieri do jetë duke të dhenë. Do, do mundohë dini... e më përme. Sërgohë që alëtini, edhe ti do jetë duke të dhenë, alëtini? Pa, pa, unë të mundohë. Shumit, imbete duke marë. Okej, adere, kemi i goza si filojë. Baçtoni? Okej, olëta. Porra, bish. Ordra, bisha. A, olëta ieri, piti. Shë se fitonko? Bish. Pam, <laughs> pish. <laughs> <laughs> <laughs> <Bam. Bish. laughs> Bisha, jepasakt. E saktë, po fikam kënd. Bisha, ishte vetëm. Unë jepasakt bisha. Po po. Vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë pa qollitur, pa qollitur, ju lutem. Ëh, Altin. Po po, këtu jam. Përqendrohemi, më se gjitha është manipulim. Jo. Istë li, jo jo jo jo, sikisht li. Lori kujdes me fjalët. Duhet të thuash vetëm një. Lori, ju lutem. E kisha fjalën për rolet. Okej, okej, okej. Lori një fjalë tamë. Vazhdojmë. Një fjalë nuk ka seri me Lori. Oltën, manipulim. 30 fjalë. Kafsh, Aldin Kafsh Bishë, kafshë Kuceder <laughs> Kuceder është <laughs> E pasak, e pasak. <laughs> Grabiqare Bishë, kafshë, grabiqare Ujkë Ja hmm. Në bjenë keqë holda Ska problem Sulmuese, Aldin Çakall. Sulmo ese është fjalë mirë për çakallësh e pa sakt. Pra kemi bishë, kafshë, graviçare, sulmo ese dhe çakall. Dhe jo, çakalli ishte. Ishte thjesht një këso. Pra ieri <coughs> mizore, mizore, bishë, kafshë, graviçare, sulmuese, mizore, mizore, thot ieri. <coughs> Olta delpa. Dhe Elpra Jo Dhe Elpra Altin Po, po këtu jam <tës> Mbihemër Mbihemër Pra bishë kamshë grabi qarë e sulmu e se mizore Mbihemër Mbihemër Mbihemër uh... Më falë mund për të përsejtë njëra <tës> Bishë kamshë Grabitçare, sulmuese, mizore, mbiemër. Tiger. Jo, është pasakt Tiger. Kujdes A të herë, kujdes Zonja Zutrinjë, është raundi 2 që pëndjekim tani Në raundin e parë sot kanë fituar Vajza Si që kanë bërë zakon që të fitojnë Me të parën, jeri ka gjithur fjallën Pelice Nërgoj që fjallë e 2 dhe i tani I ka siel vërdal me bishë kafshë Gravi qare, sulmuese, mizore Nbijemër, ka thënë Lori Radha shpër jerin të japë një fjallë oltës E pëllit E pëllit Kjo <laughs> um, merë Me ndohu, Altin Me ndohu ta ni Me ndohu ni, këni mm -hmm. ka E pylit E pylit Are you Are you <coughs> mm -mm. Po me ndohin keq Po me ndohin keq Shhhht, Shhh, mos t'ndim mo E tash të ndim mo për Altini E tash të ndim mo për Altini e garagë Qe dhëtot mos më thuaj Mosuaj u i kudel pra dhe ariwe Kjo është që pëmundoj të është të lori po. E gje, por se ka beja, sinjëri Vështë dojnë në da Masi. Tigri Cilësi Cilësi Eger Cilësi U afrova shumë U e gjeta, lërë Ndrysha, olita Egerësirë Egerësirë Egerësirë Kam qenë që Jo, fjala është egërsir tani. Vërre, dhe, dhe, dhe. Nëse do mund t'i thuash pikë, ja, ja, ja. nuk e thato, ose si ta kesh blendo. Është në rregull, goca goca jeni skambëta. Po e fituan, ok. Ëh dhe shumë afër. Po ti egërsirën mëse mbiemër. Mbiemër pram. Lori u ndihmoi, Blendi e se heroi më gjat. Në... E po tani kur ndihmoi Blendi kishin radhën çuna tjerë. Atë seri edhe të të jo. mundet të s'lera atash. Jo jo, e kisha <laughs> për Altinë se kishte gati. Po, e kishte gati erdhi. Hajt para. Të në... <laughs> ta mora un dit ajo. Je me fundit te mun. Gati kisha dhe e dhata te grave. Duhet te grave, jo vetem ne teatrin kombëtar. <laughs> <laughs> <laughs> Thema, te, s'ka qoneim, jeshit mi. Ej, Tion, kemi një fitues për uh... anagramën? Për anagramën e ditës së sotme? Ah, uh, ta jap pastaj. Oh, dëm? po pastaj, okay, dakord. Ora okay, kërkon leje, kështu që do t'i japim leje. Mbas pak do so kemi ankaturën e anagramës miqtëshur. Tani është 8:17 minuta. Mish se vini në kruhen më çsë. Do ju thoj pak për këtë anagram. K N I K O B R A. Keni kobra, për ju që sapo na bashkoheni, keni kobra. Mish Dashor është njëri që është as në karate. Keni kobra. Keni kobra, K N I K O B R A. Mund të formoni një fjalë me këtë? Mm -hmm. Nëse i ndryshoni vendet të këtyre gërmave, i vinin një tetë rend, po ju them është një lloj pijesh. Oo. Oh. 0-6-19-20-7-10-22-2 Ndërko kemi edhe censurën e ditë të sot me mishtashur Altini e prezendonë tani për ju Gati pra Me e... shumë Temena Më falni e kisha më brapsht Preke dhe më thuaj sa e një të duket Ah, sa mirë Sarkishtë <coughs> <coughs> të kërë <kynë. laughs> Më falni e kisha më brapsht Kujtësit më gëti se qarë Qfar dokumentarin ka qëndu ke parë? Unë në kada përër ishte këj moment se dhe unë nuk të diset qarë nuk ka pasë më para. Ader. E djene dhe njërë. Një nga dokumentarin të qartin ka qëndu ke parë, në ishte ashur një klip, i registruar ashtu kuturu, dhe ju dhe gjeni se... Cile a shvjale e munguar në të? Në falni e kisham brapsht. Preke dhe më thuaj sa e x*** të duket. Seriosisht, te ka parë pa mua, se unë nuk shë gjyrak shumë. Sa Më kshoj. A do të ish irën? Mos të japim. Mos japim ndimaj, jo, është pasakt. Okej. Sepse fjala është aty, prandaj është është e thjeshtë. Është mirë, oke, dakord, më që është e thjeshtë, le ta dëgjojmë një herë. E dëgjojmë dënje. M'falni, e kisha mbrapsht. Prëke dhe më thuaj sa e p të duket. Sa e pip të duket, po. Pra. Bish, bish? Jo, është pasakt. Sa bish të duket? Unë mendoj se ka një e pra ato. Jo. Sa kafsh? Nga jo, viqare, su muese, mizore, mbjemër <gjellar> e pjullit Cilësi Cilësi urta, tjetëra, tjetëra A u që nga Lisa nga fjellë kalimi Mirë, në të kalujem të nga dhoma tjetër këtu artin Sepse një kam desur drita dhe Në kam desur wow. Oh, jo, që një kam desur drita dhe <gjellar> kërbora <krapuara. gjellar> Athele, qënë dhe gosa Të edhja për ju shtrohet Dhe u shtrohet k kam par un filonieri është mashkull ja ah yeah. ojeri oh, yeah, okay më vjen keq ets problem na ojeri atë është femër është femër mos oh është sak është yes. sak është thjesht shumë çaj la <laughs> ishte thjesht dilem ishte thjesht moment tensioni është flok gjatë, brune... Mm. <laughs> Neu! Shkojmë tek uh, oltareka! Flok gjatë bjëndë... E gjatë... Flok të gjatë da të këtë i gjatë... Pa, e sakë! Um, punon në një televizion komtarë... Moderatore... Oh, Voltan. Kë pa rëkë më shega. Bravo Voltan. Volta çega këtu? Bish. Bish. Biffs. Biffs. Elëzesh me kuptonat? I fillon emrin me L. Elëzesh me kuptonat i fillon emri me L. Jo, nuk i fillon emrin ah, me L. Hajta. Ja, është për ty, është <laughs> <a, laughs> Moment hyjti Lori, emisioni i Evili Lori. Është emotra e L-s, si thotë. Emotra e, e L-s. Është, është më me M, me M, me M, është në Klan. A e po mendon te Luanën? Ky po mendon Marita. Jo jo jo jo. Jo, dori e kompleti pa sakt. Atëherë dhënër të ty eri. A punon no top? Në top 10? Jo jo, nuk punoj. Ma asa jemi. A Luan me top? Esakt. Yes. Luan me top si gjithnerë. Atëherë Atëherë kjo po na shpjegon këtë. Urdhëro? God's Visioni pra? Po jo, mar jo, si God's Visioni. Sigurisht, zonjë, si, si e zëvuar. O, ta sa moderatore, thënë moderatore, është po. Televizion kombëtar, po. po. Kombëtar është. Pionde. Është bjonde. Është bjonde, po. E Dhe është gazetare po. lajme është pra. Po ti u doje. Je para punës je i djegur komplet. Sa kot? Je kompleti i djegur, <laughs> se duket se je i djegur. Do kë, do kë garrada Nolta, jep Jolta. Ka një mision të saj. Është sakt. Pas ditë. Ë jeti. RM. Rë, më Rë, më Rë, më, më Po, e sakë, shumë mirë E qede, vë njëmë të allëta Po, në njështë e guenë Po, nërmajtë E ty do bitisaj Po, pra, s'kishtë e guptim tjetër Tëja është nga truat rrugës, pa, a i e kishtë shumë ma avrë për shumë Po, nuk edhip se po, i ku ka vizionin A ka pas shpinga për <laughs> në bosko, për ndaj E qo rruga vetë, kur zinë nga bëjk, bëjk, bëjk. <laughs> po i këmë Po, nëjse uh, Atër anagrama është Karbonika, kar -bon bravo! Karbonika është e sakë, bravo! 319 i mbaron nëmëri Dritanit fitoj një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikanë, të lunësë. 319, Dritani ka qeni pari për ditë nësot dhe miqtashur, 319, Dritani, Karbonika është... E në lojepi është prajë, të pjetë me mm gazë? -hmm. Pamë. Pa, pa, pa. pa. Me karbon bëjta jo, kam përqënë. Dhe oksigen, pamë. Nërmallë dhe... Se vetëm <laughs> zi, nuk i puno sa e shëtë. Po tjetër përbëri. Ëh? Përbër. Pak, pak. pak sheqer. No pak e ket pak sheqer, esencë. Në fakt kam shumë të zgjuar tonë isha. Vajza po shaham vllazëm, s'mundi të bashkëfarë, e kupton? Tash i Altin. Ndiz edhe një herë këtej. Se oh, shiko. Ti ke parë diku tjetër? Diko, <gibli> to, <gibli> jo më jo tash që zona lodha, ah, ky. Sepse njerzit duan të fitojnë. Jam dy bileta për në sinemplex aty që vjen dhe e gjen para jush. Seku kam parun. Atëra Lindi është i pari që ka thënë. Bravo Alindi. 844 e baro numrin, fiton dy bileta për në Cineplex. Mm -hmm. Le të vazhdojmë me të dytin. Me tënd drejë kam parë lloj dhomë njerëzish, kështu që po hajde ta bëjmë një për çejfin ton. Është mashkull këtë herë? Okej. Okay. Normali eri. Është mbi 30? Është mbi 30 eri. Është simpatik? Do thosha që është shumë simpatik. Por mm -hmm. kjo është subjektive. Normal. Është për mua. Okej. Okay. Mm -hmm. është artist? <tune> ëm, është aktor? Jo, nuk është aktor. A tërë kjo është... <tune> është real. Më <tune> mirë. <tune> <tune> I fudonë e er me ma. <tune> oh. Dhe punon në radio. E, ja. Kjo këna? Kjo? është sakt, këmë në tjetin të më mbëre... Kjo ka... A i sjeka Arion i sjeka Arion Arion? Arion mucha Jo, jo është, e përshetesin Kjo është më shumë se 20 vjetës si jo. <tër> <A, tër> E sakt <Ali tër> po Ka zërë në këshusë jo nda E sakt Bravo E i dy fitore për Olitë nësot A? Qëfar? <tër> oh, wow, Jog. oh i ka qëfar sërë Bravo Olita wow. Wow, wow, së të ori, a? Ku e ka fësherë që dhe të së? Nuk e di, bravo A besa bëri. Seri ra falur. Pash bëra vendesë. Ai bënë like në Instagram. A seriozisht? Po, paske pa Instagram ti. Atë që anuloj lojam, është dashur ta kapën në Instagram. Ti që ti. Edhe unë kisha parë në Instagram. Edhe unë kisha parë. 50 veta. Sa 50 veta liçi i kanë parë ditë. Edhe unë kisha parë, po ja si të gjeta. E seriozisht? Me shakam, me shakam Hajde, hajde, nise kod bërë Ma s'filosht të politisht të shi Së bërk shumë Ike, ike gjithë kholanat e fituj dhe sot Ike gjithë kholanat e fituj dhe sot Ti s'follet dot jërë Dëtë qëjmë këtët bukron është havana mishtar shështani Nga Kamila Cabello Në klubin e mëngjesit Mirë mëngjes që të gjithë dhe 8 e 28 Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n na no, no. unna uh -huh. Club on Radio Club FM 100.4. Njohje, Mir Meshi, mirë se jeni ardhur në klubin e Mësjesit, miq mm -hmm. dashur. Përshëndetje, ta merresh tani 8:36 minuta çdo ditë me ju nga 7:00 në 10:00. Ndërkohë, Olta, nëse kemi ndonjë emër fituesi i jepën ndërkohë si ta them që kemi. Kemë, shumë mirë. Kjo është e mirë, Olta. Kaq. Një Meshi po i prezant. Ësht Jonila 934 no, me no. varë numri, ka gjetur e para Alexander Gjokën, fiton dy bileta me pjesë. Bravo, Gjok. Ndum sonila. Jonila. Jo, jo m'fal Jonila. Ndërkohë, okay. uh, a ke mësuar goja me Sonia apo se jo? Sensura është gjetur shumë shpejt. Ës gjetur. Ës gjetur sensura mi dashur. Bravo. Lehtë. Ai ah, ah, ah, është shumë bukurçi wow, si ai. Wow, super dbol. M'falni, e kisha mbrapsht. Prerë ke dhe më thuaj sa e lehtë duket. 295 i morën numri Redit, fiton 1 orë nga Redi ka thënë çfarë? I lehtë. I lehtë. O elë, elë. Ji se rën. Po ti e pas kenis mbrapsh më sot rri. Mbrapsh ishte pra. Ishte aty, më thash. M'fal po. Çu është? Ne tash jemi këher. M'falni, e kisha mbrapsht. Te thua ti dhe më thuaj sa e le të duket. Bem se famun. Je sigurisht jam. Çike po habis keu. Nga josa blendi e rond. Neysa, jo, pse prandaj gjithdenë. Jo, jo. Ah. Lidhia. Ne. Ujet. Prega. Bravo, brava. Pô, normal, a partir de cada título é a pílsa, se ajudou isto, está. É grande lhe, é má de volta. São misteriosos de duca, de prega. O safe totes. Daí está em Anagram, daí está em Anagram, sem sujo mais forte, sem sujo e genindos, eu escondem-me no dia. É verdade. Isto é títido, deixou-te de unhara, que é mais sujo. Prega-te-me tuai, sem dizer-te duca. O safe totes. Cidá-me, mas... Mendoj një, ha, tuaj një një shumë Që do ishte të censur shumë vështir, <laughs> e vështirë Qo se do mendoj shumë të përrej shum. okay. Po okay, në këtër ras, nuk do ishte As një rëpër këtër Tuaj e ti një, edhe let të shumë Duet të mendoj Oke, mirë, mendoj dhe në thua Oke, në thua Ndërkohë dhe ratat, njoftoj që mërën të kësë zyra tonën Të ratë i sklep e femprak Të pa. hotel Rogner Dërdo të ejnë të 2-6 dy pas dita Me një mjet identifikimi. Me një mjet identifikimi, lutem, si për institucione shtetore. Gjithçka azurt. Njoftimet kështu janë. Njoftimet kështu janë. Ë, do të smurash edhe ti këtë. Ë, ojta. Sipas uh, sipas disa mediave. Po. Në fakt. Shirat e fundit, edhe sipas disa mediave. Ëh. Uh -huh. Sipas fikse fare në fakt. Po. Ë, uh, shirat e fundit kanë shkatërruar rrugën e cila lidh Krujën me parkun komtarë të qafështamës. Pa, e pash. Ok? Shemur. Rruga dhe më dhënë është komplet e shëmbur ka... 5 rën... shatrat i sulluar. Në prua. Mhm. Uh është -huh. e vërtet? Uh, pa është një rruga të tira është ndërtuar vetëm në vitin 2014. është, ju kujtoj, viti 2017. Tre vjetë. Tre vjetë rrugë e re e ndërtuar. Pyetja për ju është edhe, kjo ka qënë një investim i Bankës Europiane. Pyetja është, sa Ka kushtuar kjo rrugë, që praktikisht... Që mëri thundë. Po, është zeruar. Kemi kaluar dhe ne asaj rrugë. Kemi kaluar, mm -hmm. kur kemi të shuar dhurata mm -hmm. të këfimijët. Me që rafjala, se me nga këmë filluar të na pyesin për ata që janë t'interesuar në, në dhëgjim, po për imi gati për maratonën e katërt mm -hmm. e, klubit të mëngjesit. Shushu që, që po, e, ka qënë përgjigja, sepse më kam pjitur ato keni maratonën, apo jo, po është Katert përgjigja. Apo të Ed, është e 4 ta po duke të si e 5 ta Po numëroj njëra alti Ose është e 5 ta <të> Po nuk e tim e, e, e është e me 4 ta Unë i bërë logarit e mija Ti alti më bëjtë të duat <të> <të> Po të e para kam qenë pa mjërë Qo përse është e 4 ta për ty. të fyr <të> Po e vërtet Te i 2 ta me mjërë Te i 3 ta me mjërë Te i 4 ta me mjërë Te i 4 ta me mjërë Bëj katër ta pra. Te e para Olta ka qenë me mjegër. Po. Sa të dy të tjera pa mjegër. Te e dyta Olta ka qenë nën mjër, se. Po. po se, te e po, para isha nën aldim, në te dyta Te par, par, ty... e para ishte nën me mjegër. Po, në në në <laughs> te dyta u bëra nën me mustaqe. Te treta e hoqa të gjitha te katra çam. Se kam mendu. 066 920 70 222 069 20 70 222 më është dashur. Sa pallë me kishte mje Gronolda? <laughs> <shmjetja> për ju. <laughs> në vitin 2014 e... 13. Kur ndërtua rruga. E 13, mos u ngatroni. Okej. Okay. Dreton. Ehm, në uh, shkruani dhe për pyetjen që u tham, sa para të investuarën nga Banka Evropiane në rrugën që lidh Krujën me Parkun Kombëtar të Qafshtamës? Skuan dëm, se tohash. Mm -hmm. Tani dëm, vetëm një gjë se ka ka le diçka oltam, falë. Po, bashkë. Vetëm po rrita mendoj, vetëm për të, të, të, të, të. qenë pak këtu, si thon transfer. Mm -hmm. Të ndeshim. Mm -hmm. Se ndërtohet një rrugë, rruga ka fillon tek pika A dhe mbaron tek pika B. Po, apo jo. Dhe ka rruga është, aq e shtrenca është shtrenc, gjatësia e saj. Normalisht. Kushton kaç për kilometër. Po. Tani kjo rruga nuk është era e tërë, ha? Nga fillimi në fund, vetëm një segment. Sepse nëse ka kushtuar kaç nga fillimi në fund, nëse ka rënë një pjesë në mes. A është e riparueshme për riparimin e saj sa, e sa du duhen? Sigurisht, patjetër, po pa, po pa them. Po vërcën ndesh, nuk është se. Po mira, e gjitha shkojnë. Jo ndiku e, e tërë. Okay. Por për ta riparuar tani sa duhet. Saq di sa unë? Nuk e di. Do tani deri. Do të duhen saq do të duhet dash, a do të ishin asaj që më çon fillim. Logaritë tin ato që kanë ndërtuar deri në 20 paga europiane ka paguar, sepse kemi paguar ne. Çesësi dhe kjo, rugiku për mjekër pra. Jo. Jo, i gojë për mustaqe. Nuk është për mjekër ajo Antin. Po për leshle të teni <laughs> <laughs> Jo, altin, jo Ishtë rruga që të qëndër në qafështam, që altin Kjo është rruga e qumshtin <laughs> <laughs> Shikom është janë disa fshatra që lidhen nga jo Pra nda e shërëndësishme që rruga triparohet sa sh... e se nuk e di se çfarë do ndodhi tani ka shumë dëm e jerit. Po prandaj do m'i ekonomin un... që u shkaktohet banorëve, fëmijëve që nuk shkojnë dot shkollë. Shkollaja shkon shumë më tepër. Më, absolutisht mos mos mendose do dua un ta lejoj këtë kjo është skandaloze patjetër. Rruga nuk do duhet bind të fare, është rrugë fringo e re. Në dikush. Për mua ti e di, un jam i burgut, po <laughs> por s'e <laughs> dëgjoj. Uh... <laughs> <laughs> por nuk a bie, nuk kam asgjë në dorë. Kështu Shusha... që po me gjithatë do vetëm thosha që Patjetris rruga është ka rënë po vetëm në disa disa pjesë, jo komplet. Por është pak e kalushme, është e pakalushme. Mirë, ne do të themi prapë në klubin e mëqyesit, a di çfarë kalon edhe mbi rrugën? Valet e radios, valet e televizionit, kënga, muzika. Fto shkojmë. Të ishin në rrugët fshikollaj kështu me Ctrl, kemë të dyshë të bëj ed ed ed, ed kështu. Në botë virtuale. Atë të shift shif delete po bën rrugën. Flap e fen. Portugal the man. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi Altini, Olta Lori. Mirëmëngjes të gjitha. Faleminderit. Haj, yes. zonja Zotrin. Mhm, mhm, mhm. Ne mm, aquiemi ja deri në klubin mëngjesit tetë, 46 minuta këto çaste. Ktu në klub e Fem 104, Olta kemi fituar? 5 milion dollar. 5 milion <shran> është shumë, ëh, dollar tani ajo është Banka Evropiane, kështu që zakonisht është në euro, por pa e quajmë. Mhm. Uh -huh. Se se thua të hyj kshu në këto? Si të duash ti. Okej është Hertoni mm. 008 mban numrin fiton dy bileta për nasin okay, që, e plex. Hertoni, Hertoni. Okej, shumë mirë. Bravo, çoft, çuno. E kave. Igu dekë. Dërkohë që topi i art më i dashur, që mm -hmm. konsiderohet si çmimi më i lartë i futbollit për një lojtar, do t'jebet mbas pak ditësh. Çfarë është sot? Sot është martë, mart, po. Mm. Do jepet e intend. Në Paris okay. Në një vend Trë spesial Trë magnifik Trë bja Trë bon uh? Cili është ky vend? Cili është ky vend? Ku do jebet? Ku do organizohet? Në Paris ju thash Po ku do organizohet? Ceremonia edhe një së topit e artë Në Paris Ok? Ui Në shkruani 069 207 222 I pari për i ushtë do të fitoj duratën 069 207 Në Paris 2, 2, 2, 2, 2. Kush janë kandidatët të bita? Cristiano Ronaldo dhe Cristiano Ronaldo. Cristiano dhe Cristiano prapë. Dhe po, shë <laughs> konkurence dhe një nga... Vi janë disa vendebosh, pasaj vi janë e tjetër. <laughs> jo, është një futbolisti, Rari Madrid. Sur musë. Vërtet? Po. Numër 7. Okej. Se si qoj. Po, a i ishë pretendeni, pa i qëta. Po, të shrojim se shdo në gjasë. Të ejnë ten, në orën 19.25, lajnë nga Parisi, mua tjetek. Si u athem do, është përgjigje e sak 069 207 222 22 në e thoni ju. Uh, po që ka këtë këngën e rejqë, ka nëzirë Jason Terullo, parë janë të rejavësh. Mm -hmm. Dhe, që që të tipto. Po, e ke për susheltin. Ska pasur ku ta gjiroj klipin dhe e ka bërë Për ditinjen e vetë, ka shfritzuar rastrë që ka pas ditinjen, kan marrë një vark meqira me, me soket Dhe atë u ka berde klipin e Këngës Ate... Qëta ke e mi e një mërësysh Po qësë ndër ullo artisë shu... Më ti... Shui mirë Pak të tuar shë Edhe Kënga shuë më bukur Që që... Po ka më shimin që... Po e ti do ha bërëshson shë alëti se... K ka silë ca shosje me vete që i kishe për ti t'indja Ta më rakë do të kamarë to Që si je pa jo je Nga cjërhu Nga cjërhu ashtë The e mba spak That cake looking appetizing Backpack food as a crisis Bring that body my way Can't take it off my brain Look like <English> you do ballet Hold tight when you're tilt-to Take something when you're tilt-to like that all tight when you till so yeah god bless you from behind it one hand up like the highsman first class even you right on. one and die like a spine less bring that body my way can't take it off my brain feel like you do ballet yeah all tight when you till so When you tilt to no brakes when you push that back that's right through with just like that all tight when you tilt to Right cheek, oh. right cheek, left cheek, right cheek Tip-toe, tip-toe, tip-toe Change on, got me lookin' like a disco hey. Who that be in that drop, be my sorry Screw! at the raw refresh vanilla smooth like a honey yeah wine and i sneak up from I behind what your name what your sign i find huh? for me down you want to dock in a fly out wine for me down baby want to lease rent a buy out wine for me down just money keep blown swat shorty tip tone got, got your left, left cheek, cheek showing on the tip hat huh? bring that body in my, my way can't take it off my breath no like you do me lady Hold tight when you're tip-toe Hold tight when you're tip-toe She's her and she's her When you're tip-toe When you're tip-toe No brace when you push that back Left right through it just like that Hold tight when you're tip-toe Hold tight when you're tip-toe Hold tight when you're Wine for your me, darling Ciao. So, hello. Mirëmbëngjes juve, mirësevinit. Ju lumënavengjitsit në. Jam në fem në 104. Edhe në ekranin Klan Plus çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Gzuar ditëlindjen Jason Derulo. Do të mos sa vëmë këto festa ditëlindjes. Nuk nuk kanë për ne, kupton? Lori ndihet shumë i mërzitur. Ç'ka Lori? Se ka ftuar Jasoni për ditëlindjen. Kupton, pa përvecsë asaj. Itaj, ti duhet të kishë ardhur. Kur e di shome, ndaloi gëngën për një moment. Lori tha. I thashë, "Jo, mamë." I thashë, "Na erdha, jo, tha duhet të kisha erdhur." Duhet të erdha. <laughs> Tanë ka mbaruar kjo. Kjo është merigit, regj... nuk është lag. Like, po. Ë nisa. Ehm. Ja ku jemi prap. Në këtë sezon të art ku topi mendohet ndoshta do t'i shkojë Ronaldos edhe oh, Ceremonia do të organizohet në Paris, miq dashur, në këtë vend veçantë. Në Kulën Eiffel. Wow. Uh -huh. Donla. Është Kevini 840 i mbaron numrin, fiton dy bileta për sinemax. Bravo. Shumë mirë. Mm -hmm. Bravo Kevinit. Jerry, fam. Fjala për ty. Për shkak të isha shumë bukur, në fakt ka pak ditë që ka ndodhur një fenomen interesant në malet Taipei. Taipei. Po Taipei. ju e dini që ulbëri mm -hmm. është një fenomen që të gjithë i përheitë, ëh, dhe të gjithë mund të lënë punët që kanë vetëm për ta shijuar atë pak moment që zgjat, por në malet e Taipei-t një ulbër ka zgjatur më shumë se asnjëherë tjetër. Oh. Në fakt kanë qenë studentët dhe profesorët e Universitetit të Kulturës Kineze që kanë Më parë, fillimisht Ylberin mm -hmm. dhe e kam vërshtruar shumë gjatë dhe më pas kam bërë fotografi dhe video të ndryshme Po ka thyrë një rekord kam një gjuarë uh, Ende po prita e cunga, se atë po verifikoja okay. Ga libri rekordeve Ginesë Ky Ylber ka zgjatur 8 orë e 58 wow. minuta wow. Gati 9 orë, orë ishë një fenomen shumë i bukur të gjithë kan ngelur të mahnitur nga ajo çfarë kanë parë. Megjithatë, unë verifikova që ekziston në Librin e Rekordeve Guinness, një rekord i tillë është vendosur në datën 14 mars 2094 në Yorkshire të Anglis, ka qenë një iceberg aziat për 6 orë. Tani këta e kanë faktuar, e kanë uh -huh. uh, Asaj, kapur këtë moment. Po sem dhe po pritet të, të vijnë njerëzit nga libri i rekordeve Guinness për të ta bërë zyrtare, sepse është hera e parë që ndodh. Që një i lëbër të zjasi për 8 orë e 58 minuta Që që nga i gjë e bukur dhëmë? Që shumë e bukur Ta ke shqytit në në ty, po Ja ku që nga dhe linda rej që po ka ljona A lori, lori Ka <laughs> <lori. laughs> <A, lori. laughs> kësha si më frik të atoja Jo, jo, mësë jo, ki <laughs> asi, asi, ber, yola, frik ola Që do mu ka i lëbër linda rej është atje Që që nga i lëbër të zjasi për 8 orë e 58 minuta Për shiko, Ulberi është i pukur? Shumë i pukur? Jo me dhe për ta ka përtsyre, unë pëdhe me dhe për ta part, për ta shiuar, për ta shiuar, jështë dhe jështë të marë zis fit. Të e mba së pak, është koa për muzik të një ACDC. Kos Collins mi's dashur. Je je je. Ja ju jemi në klubin MG si thotë, ora e 3 tani ora është 9:06 minuta në këtë moment. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ieri. Mirëmëngjes Blendi. Ojta, Altin dhe Dori, mirëmëngjes. Ja ku jemi në klubin MG si thotë. Çdo ditë me ju. Kemi ende fitues? Vazhdon rek... kërkondi Blendi, po nuk e bër plotë. Kërkoj fitues sepse. Është i plotë dhe unë do të gjej fitues. E <laughs> kuptova. Në rregull. Pra i kemi konsumuar të gjitha pyetjet, i kemi ba. bër. Mm -hmm. Sa duket pam. Ti domun të më thuash mua dhe un ta thash në mënyrë të tim. Si vëshë disa shifrat e publikuara? Ëh. Mm -hmm. Ku? Sofund mi. Tah, kjo është pyetja tani. Okej. Okay. Shigëtarët dalin si rekordmen. Europës për mbajtjen e të dokumenti. Ka të bëjmë e emikrimi. 0619 mm -hmm. 2017 222 0619 2017 222 0619 2017 222 është i sutimi cili është bërën nga instituti politikave të emikrimi të shteteve të bashkuarat Amerikës. Mm -hmm. Ok? Ok. Ka i që se nuk të mund të japë më shumë se pasaj bëhet bëhet shumë e letë. Po çfarë është dokumenti që çiftaret mbajnë? Më shumë gatër. Okej? Okay? Okej. Okay, okay. Interesant ë. Ç'është e vështirë? Ç'është, së ja, s'është shumë e vështirë. Ti do të doje një dokument altin. Natyrisht. Mm? Sepse ideja është që çfarë, çfarë del nga studimi është se njerëzit duan ende shumë ta lën vendin. Do të thonë shumë njerëz që shikojnë largimin si një opsion për një jetë më, më, më, më të mirë. Prapa. Si opsionin më të mirë që kanë. Po, e kjo është pak dhegurajua, sëse. E kemë përshus, ideja është këtë shprese dhe dëshirë për të ndenjur këtu, për të punuar këtu, për të bërë gjera këtu, njërë që të bënë e të punohet edhe të, të arrihen gjera këtu. Pa kërë një pjesë shumë e lartë e pabullësisë e shikonë vetën duke ikur, atëherë, atëherë, luftë a bëhet shumë e mështirë. Ti arsimon me mira të rinjë gjdo vitë, Ai çfarë arsye ka për arsimin e lartë, po mundohesh ta investosh atë etj etj etj dhe me të mbaruar ata me të diplomuar, me të marr një lol. Aftësitë tak vjen në Gjermanin, thotë, mësoni edhe 3 javë gjermanisht dhe hajdeni. Se ju kam gati, e kemë rësysh për infermierë, për e ku diun se çfarë. Të trajnuar, të bër gati, kështu. Mm -hmm. Ata gjithë duan të shumë, da, da, ikin, është normal, është logjikë në këtë formë. Një kushëriri im që erdhi nga Belgjika më thotë, "Të paktën tha atje okay, pakt, tha punon, po Pogos. Ti bërt mirë. Do më të thonë merr lek. Merr mer lek, merr lek. Po tregonde për shifra për gjëra, po s'po e them se. Ja, ora, marrash po lek. Për euro pra e kish. <laughs> Ashtu ë? Eh? Po. Fiton evro. Fiton evro. Po. Në Belgjik tha, ja, në Greqi ti ngatron gjë. Është e njëjta, o ulta po evro ta lexosh. Është e njëjta, lexon edhe evro, po ta kesh nga ana tjetër, ajo është. Okay. Mund ta lexosh euro, mund ta lexosh euro, mund ta lexosh evro. Edhe euro, madhja <tori> Si që le Donaldini Për këshu? Ok, këshu që nga shkruani 06907222 Qfarën bajnë shqiftarët Më shumë nga qdo tjetër kombe Europian Kur vjen punat e kë dokumentat Amerikan Glow është titull i këngës tani Në kryubin e mqesit, mi qda shure t'i gjem nga Ella Hendenson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 All right.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 Nga editës, midhësorës 7 dhe 10, në klubin e mëgjesit, në Klab FM, në një shimpti qatërë. Grubin e më gjësit në Kleb FM në 114 Edhe në ekranin e Kleb Plus Mirë më gjës Hëmi ojta Qërake për tëmë përvedet të ndë Si do justifikohër, sani Pra e të që the Që e të gjuhant E të gjithë Po ti thë si e normal Unë dhe është rran kanal Renko dhe është kushës Si e normal Rran kanal Po hajde të dalë Edhe kështu Në mësë A kemi fitues? Okay. Po shkaj një film... Uh, në kemi fitues, s'kemi vër pjotja Po kemi kemi, në t'ja Ti e di, di, dhe të vëmë 3-4 pjotja që t'jabë i fitues ajo Dore prestu të ndër, i ti nisë torë një që këtë të të shqipë qëtë të mund Jep, jep, jep, jep fitues, i më film Green Card Green Card, bo është Maxi 176 i mbaro numri fiton një dorat nga elektronika Në dekadën e fundit pra Shqiptarët janë që përfrim kombi që Wow. Perforin, për përciend e Bubbles. Çka po të bërua au wow, më shumë mirë? Mm Ëh. -hmm. Ti eksakt. So. E di se sa vete kanë marrë nga 99-ta deri tani? Jo. Ja. Jo. Ja. Shiftar, shijara. Po pra. 77618. Ëh? Vetëm mos wow. pas ka marrë gjë. 77618 <laughs> mos nga që nuk kemi aplikuar vajza. Ne ndoshta. Ne <laughs> sigurisht. <laughs> ndoshta po. Po. Numri më i lartë shënuar në vitin 2006 me 7916 fitues. Edhe 2006. 2006. Më i ulti është në 2003 me 3362 fitues të Green Cards. Dhe asnjëri për tyre nuk është nuk është njëri prej yush. Mbi keq për jush. Jo, nus iskusat, është vetë e di. Ne kemi çpun, është okay, mm. është okay. Siç tha Altini, s'kemi aplikuar, jo që s'nahet njerë. Po. Por tani mund të flasim për uh, mund të flasim për gjëra të tjera. Në rregull. Si ta aplikoj? Si po. <laughs> për po ka Kanada, kushtet që duhet të plotësoj. Njeri ka Poprem. dhe Australika, mm -hmm. e kam qenë se ka mënyra tani. Po, po. Lloj-lloj gjësh, nuk është e thënë të shkosh vetëm tek Tek lotaria amerikane. Një pyetje kam mm unë. -hmm. Do rri në Shqipëri? Do rri. Ai që do fikë dritat në fund. Është <laughs> njeriu që duhet i vë kyçet e eraës atë për këtë pjesë. Mm. Si? <cukles> duhet të kujdesesh për këtë pjesë. Ka, e ke përshëndetuar për çdo gjë. Megjithatë, ëhm, um, i fundi i ri Tom Cruise, unë se kisha parë këtë, po super film ai. Po pra, unë e lezhesh mësh. Ti e filmonish? American Made shoot. Edhe është historia, baba, po shikojmë, mund ta shohim pak? Patjetër, mund ta shohim pak ne. Atërcëre kore film dhe kthehemi pastaj vetëm trailerit më hetë. Po, po, po. Shikojmë, ne shkojmë fillimin me dashurë e <laughs> American Made, fillimin deri <laughs> nga deri nga Messi, edhe pasaj kthehemi në klubin e tij nga. Jo, ta Messi do kemi një intervistë për mbylljen. 40 minuta për reklamë. E kam edhe me titra, por uh, jo, shikoj. Ky është, ky është filmi. Jo, është një histori e bazuar mbi një histori të vërtetë e një tipi që është pilot, është fillimisht pilot komercial dhe pastaj kontaktohet nga CIA për të bërë disa operacione në vitet 80 për CIA në Amerikën e Jugut. Ëh, mm -hmm. vetëm që përveç vetë se ky merret me këto punë të CIA-s, aty kontakton edhe me kartelin në Kolumbi, etj, etj. Kështu mm -hmm. që, që përveç se punëve të shtetit, ky fillon edhe një punë private. Mm -hmm. Do të thonë merret edhe me trafik droge ndërkohë që punon për CIA. Dhe kjo është është mënyra se si ky mund të kaloj ajë shkollaji sepse nuk kontrollohet kur e kapin Ta, e ndjerësia, mm -hmm. e ke vërsysh, kështu që ky e shfrytëzon thonë maksimum. A do të thotë Tom Cruise? A është ligjshme nëse e bën për njerëzit e mirë? Kjo është një aventurë. Very Seals, they're goddamn geniuses. Kjo <laughs> <Se se> është <laughs> uh... shosha, e marrë. Kështu është. Social socialin fillimisht së, së shkundra, nuk kundra, ngjitës së kësaj. Pastaj kur vin tufat e legrave, skancë ku të çojnë parat, nuk <laughs> kanë se ku ti çojnë me të vërtetë në cash. Edhe ky është problemi më i madh që krijohet pastaj. Po do t'ju rekomandoj. Ja? Kështu është. Festa <laughs> po, <shes> ka të ky ditëlindje. Po. Da. American Made, njështë shërë, American Made. Mirë, veç kësaj, do kemi tani edhe muzikë në krybën e mëgjesit. Më ka kërkuar dhe altini këshu. Preferençat e ti muzikore. Po, ka, ka... është... <laughs> është me kërkesa, e këpërës është nuk është shu. Shëshëri pa kushtë, ka... Dikush do muzikën, dikush do këtion të shfarë... 90 O-tri 2 Gracias si joje 26 Njëls, gjëvę mnh 13 k44 24 7 8 1 10 10 11 11 10 11 misty justi yeah e Zenji cuad 32시� sirNE Radio 7 deriv 18 norm i sceneφο 3 khif task 3 e FEDO IY estenitiv USA mh kamashg inse CF прям tu skorja� tz од tjishka njende heur sotar 3 hem uon jeng�girw hengge excefra txvKA6 classicicia 907 suppliers plus.com mh u meheur txvk22 3, reservat yVES uon well a LAUGHTER uus no njeme reported.com kall specialty pe 6 qqqq3 Risk baghang qq Strategy 7, 5 1988�� s efet zmo foral a, a like njise Oh. Cause I've been on the run so long They can't find me You're waking up Hmm. Lua Pink hardy luajtur nga ping dhe fragrant hardy luajtur nga chilling tadum në këtë video. Interesante. A, si një film i hmm. shkurtër Park Eckberg Exaburg e din Bravo i çoft Madni nee ka bër montazhin mos haronin. Kushim Madni nee. nuk e njehse kush. Jo, ja, asun. Kështë, e lëzova ti sepse shikoj. Po da lezosh akoma këtu janë duke dhënë Ishtë të gëdhe në titrat e... uh -huh. As ka asistent regjizor që ka Rudi Ivani Shumë i Rudi, a Rudi ishë që njishë E <laughs> një dhe <laughs> tjilor, o? Ha? Gafër që ka Todi pa, Best Boy, Dolly Grip, Grip Gjitë i kanë të gëtë Me, kanë grip, fru, me, fru, me grip, me Grip, me <laughs> Grip Ndërko, Mirë, ish Anisa ishtë fituese e këngës ditës 7-0 Të lumë të Anisa Të lumë të Anisa Të lumë të një shqishën nga kantina e pjeve Gjesh Kastriotis këndër behoturus Bravo O, sa mirare. <tës> bravo Ping, bravo turning for them. Well, më la pam nda, nuk vetëm se e kuptova se çfarë. Ëu nuk e kam. Do dua të shikoj edhe një tjetër më me përmendje, po, se ishte si tip uh, e tydje kështu. Shumë interesant. Kjo video është. Se kanë pasur. Ëh. Ora, ti dëshoj. Po. Nuk e di nëse e butur ajo e para disa ditësh, por uh, ndërkohë që vendi ishte duke u lagur edhe qullur, ëh. Një prokurore Në prokurorinë e Elbasanit Armanda Gjaferi Pëm. Ka denoncuar Se i kanë humbur Një numër dosjës E kam arrui Ka dalë shkombini Po Zira da ju ka konsideruar si dosjë të rëndëshme Me materiale sekrete Dhe delikate Fyredja për ju që e në ndihjimër sa dosje I kanë humbur prokurores Sa dosje pikante Që nuk dhe dhe se si a uh, si, ajo ka bër denoncim pra ai është drejtuar mm -hmm. policisë me argumentin se mban përgjegjësi për zhdukjen e këtyre dosjeve pasi ato përmbajnë materiale sekrete. A thotë uh, sipas asaj që kanë hyrë në zyrën e saj, ndërkohë që ajo nuk ka qenë atje? Ëh. Mm -hmm. Ndërkohë që ajo nuk ka qenë në detyrim dhe i kanë marrë dosjet që unë thot ajo i kanë patur në ndjeje penale. Ëh. Mm -hmm. Imagjino se çfarë flasim. Po flasim për dosje, çështje. Në penale, që t'i kushin në zyre dhe, dhe më thënë, embalmënd, kur mund të manipulojnë në një regjistër, këshu në shkollë, Pa, fix, nëjë notë. Kush e di se si, dhe ishe këshu legjende viteve, se nuk ndothë është do vitë shkollorë, që t'binde në një regjistër në ndorë të... Normal, si shtë ashtë jetë. Po sepse kishtë dhry, njëri, e kërë me zyru kishtë dhe dhry aty, kishtë dhe drejdo resh, e kudu në se qfarë ti çojë ajo klasa mësuesve ishte ishte në klasa mësuesve sala sala sala mësuesve por atëherë ajo ajo vdoman kompletesh ishte sala mësuesve po hm hm që çu ti nuk hyjet në sala mësuesve megjithatë nga do të thon pyetja ime është a ka kompjutera në Elbasan se tani logjika thotë po e shumë e vështirë logjika thotë po a me logjik duhet kët. Për shembull nëpër hotele kështu ka recepsionin që marrën mm -hmm. telefon thënë do dua të flen në Elbasan. Ka një pjesë nuk e di, nuk, nuk, nuk ledera, e di. Me fletorë. Po don si të kuptoj që janë kështu. Që mund të ketë hyr dikush në në zyrë ashtu pa hyrë më tutje kësaj çështje sa zi. Po, po, po, po pa... mirë, jo të gjitha dosjet hmm. hidhen në kompjuter. Do të thënë se sidan kompjuter. Janë edhe realist, besoj. Ose ruhen të tilla. Po mirë, aty duhet të ketë fashiku i gjëra, mund të ketë fotokopi dokumentave po një version dixhital të gjithasaj çfarë çfarë do të thotë kjo nëse të humbia ajo humbi çështja po po me sa duket pikërizimi e hum regjistrin domethënë edhe ikën edhe të gjitha vetëm një kopje prandaj do të ket një prokuror jo vetëm që do të kan marr të gjitha kopjet pra po problemi është që këto kur janë me kaq shumë rëndësi pse lihen kështu si a nuk e di atë pa e ka pas me çels tigui keqëra detua oltan on olta dhe kafeën e ka me çels me çels normal Sigurisht Mirë, do këthejmë bës pak këllurin e mqesit Tani kemi dëbërre shumë të shkurë të rëmishdashur Na në tjetër ka muzik Po tani këto bloqe publicitare në klubin e mqesit Do klasi pak më shumë për të Po do si sa ishë Dhe tani A e, a e, a e dini, se, dini se Dhe tani A e dini se Me jevi në klubin e mqesit Perimet, fruta dhe erzat janë pjesë e disa prej kurave më të mira mikësore që një rjo mund të përdorë kundër shumë të mundjeve dhe sregullimeve. Një prej këtyre kurave bashkonë qumështin dhe hudhron për të kryjuar një lëngë të fuqishëm kundër disa të mundjeve. Përgatitja për përbërsit: 10 selpi i hudhër të grirë holl, 2 deri në 3 lugë çaji me sheqer ose mjalt, 500 ml qumësht, 250 ml ujë. Udhëzimet: Përzjeni ujin dhe qumështin në një tenxhere, shtoni hudhrën dhe vendoseni në zjarr. Sapo lëngu të marr val, ulni temperaturën dhe përziejini vazhdimisht. Pas pak minuta hiqeni tenxherën nga zjarri, kulloni lëngun, shtoni sheqerin ose mjaltin dhe apijeni të ngrohtë. Përfitimet e kësaj pjeje të shëndechme janë të shumëta. Artriti dhe nervi shjatik, konsumit ditori këti lëngu ndihmon në tretimin e septomave dhe dhimbjeve shëqëruese të artritit, këj qumë është ndihmon në zbutjen e dhimbjeve të nervi shjatik gjithështu. Së mundjet e zemrës, qumështi dhe hudra është një mënyrë shumë efikase në ullin e kolesterolit të kejsh dhe parandalimit të formimit të plakzave të gjakut. Azma, qumështi me hudra duhet pyrë gjdo natë për pare gjumit për të zbutur shtiptomat e azmës. Ju mund të pini qumështin ose të hanit 3 telpin hudrë gjdo natë. Verdhëza. Hudhra elimino toksinat nga organizmi dhe aktivizon enzimat e mira me qëllim përmirësimin e funksionit të mëlçisë. Hudhra përmban shumë sulfur, që është mjaft i rëndësishëm për mëlçin. Hudhra përmban edhe selenium dhe alicin, të cilat luftojnë yndyrorjen e mëlçisë. Konsumi i rregullt i hudhrës dhe qumshi në një lëng të vetëm për 5 ditë me radh ndihmon në trajtimin e verdzës. Bajumësia. Qumështi me hudhra ndihmon në qetësimin e organizmit dhe ju ndihmon të flini më mirë. Pneumonia. Qumështi me hudhra duhet të pierë 3 herë në ditë kundër pneumonisë. Kolla. Kombinoni qumësht, hudhra dhe shafranin e Indisë dhe pak mjalt dhe pini lëngun për të kuruar kollën kronike. Tretja, vlerat fantastike antiseptike të hudhrës e bëjnë ato shumë të rëndësishme për sistemin imunitar. Tretjen pastrimin e sistemit limfatik dhe detoksifikimin e trupit. Ky lëng ndihmon në sekretimin e lëngjeve tretëse dhe kundër diarres. Kolesteroli. Pijeni çumshin me hudhra për një javë të tërë nga një got për të rregulluar nivelin e kolesterolit. This is Club FM 100.4. for a bit. Këtë që të gjitha, mirës të vini në klyuin e mqesit nënte, 22 minuta, mirës tashur, Lili Ellen Mërë mqes Hard out here Êshtë mm -hmm. e mm vështirë -hmm. këtu plako Êshtë e vështirë Ne në klyuin e mqesit Mëndojme që zdo dit Të kalojme juve sa më mirë në mqes Ndërko që jeni bërë gati vër ditën tuaj Të imbajem të informuar, mm -hmm. për vetëm pak Vetëm pak duë ndërkohël, të kemi në i fituas Tre dosje. Tre dosje pra, kanë numër 3 ose ose 3. Ose 3 mm -hmm. dosje. Pa. 3 dosje. Ësht deti fitues 101, numri fiton dy bileta për në Cineplex. Që sjë nuk janë dhënë shpjegime, madje edhe se Dosjet? Jo, vetëm numrat e dosjeve, nuk mm -hmm. jeta se për Për çfarë çështje? Ja. Kush këtohet, mm -hmm. cilët janë njerëzit, çfarë është ngjarja etj etj. Po dihet që janë dosje të rëndësishme, sekrete të rrë rrë dhe janë zhdukur pa jurmë pak. Pa nam e pa nishan. A, pa nam e pa nishan. <laughs> Okej. Po, yeah. Kjo është uh, gjetur. Ishte data shtat, kam përsëvën. Po. Data shtat, e muan kaluar, 9 mm, tor. Po. Pashë ndër një kshu. Fushë të madhe me misër. <laughs> po, në mes të fushës ishte, e kemë rësy kur i sinte ai filmin Children of the Corn që e mm -hmm. shtypin Misrin dhe ishte formuar një numri 7 na ata. Ëh, de jo realisht ishte numri 7, pse numri 7 po zgjohem un, pa çfarë ndodhi. Isha ditë që, vonen, që pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa. e tha Vone, mbani mend që e tha Vone. Po po po po. Të çojë më un ora 7, fikse 7. Oh, po. 7. Po do të diş vetëm një taksi, sepse isha vonë për punë, po mm erdhe -hmm. 7:07. Taksija ishte shtat. me numrin 7. Wow. Wow. wow. Dhe erda këtu në shitje. Pastaj çëndita jote me fat. Po mendova tash. Do ta provoj tash fatin, do shkoj që të vë diçka në sot. Edhe janë këto që mund të vësh. Për gara kuaj është gara qenësh. Ëh. Mm -hmm. Ne ke bërësh të thosë të jeni një çik shumë me 7. Edhe vetë edhe është nuk e them tamam, s'ka kurse, është reklamë sepse. Po, është i bën ku mund të vësh në gara kuaj, gje një kal që e ka emrin Lucky Number 7. Uh. Wow. Numri 7 me fat. Mhm. Uh -huh. Dhën aty tek ai. Epëson e beu. Po direkt tope. Po? <laughs> Deli 7i. <shtati. laughs> oh, wow. Nuk <laughs> e po, kam patave, 7i. Çokaj, e kuq. Eh futi këngun 7. Në ndër 44 minuta në klubin e Mëngjesit në këtë moment e shfika vetë se nuk është. Nuk është, është vërtet. Megjithatë, bravo për zgjedhjen e numrit. Faleminderit yeri. <laughs> O pëse kaj është braba për shtarët Se është numër me fat A shë me për të t'i punë Për e më dëjë Lucky number 7 I don't understand why you're so cold Are we taking time or time out I can't take the in between Asking me for space here in my house You know how to fuck with me I tell like we're not together after everything that we been through sleeping up under the covers how am i so far away from you distant when we're kissing i feel so different baby tell me how did you get so knocked to chill my ball Why do you want to bite your tongue for the silence is killing me? Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Oh. When we're kissing. Yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chew my bones? I never thought that you would like this. I took the tag off and of made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you're trying to cut me off like a light switcher. Trying to stay in our leave. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going to separate. You ain't been acting the same. You gotta go, boy, well, where your heart used to be, you gon' dig every day yeah. I spent a four-yard till the, the two-yard cause I can't let my driver hear what you say Can I try to get you spank, baby? Do it hard as you get your yeah. home Mjësë, gjithve, mjë mjësë, blendi, all të lori, hello Mjësë, mjësë Mjësë, mjësë Hi Ora, është një nënte, 28 minuta më i qdaqër Ne jemi këtu në krybin e mjësit, që do ditë me ju nga 17 Keni bërësysh atë shprejnë e kryministrit që ka qënë pun ka, por s'ka profesionist Që është të Sigurisht kur e themun të, gjithmonë ka një lloj kështu, sikur, po, uhuh. Po, atë e keni parasysh, domethësh po, uhuh. Po, keni në rrok. Jam i ditës e më. Po, për duket apo jo. Ai jo, jo, nuk nuk merrim ato. Okej. Po doja merr do mira vetëm spuntun nga, jo sepse është ka shumë njerëz në fakt që e për krajn kryeministrin te kjo, plus biznesmenë për shkak të kërkojnë njerëz të aftë për arsye të caktuara dhe nuk i gjejnë. Sepse është, është pak, edhe ajo, me tëndrejten uh, Ka shumë njërës që janë shumë të arsimuar, janë shumë gati Edhe nuk gjenë do të punë Kanë sotuar brënda, kanë sotuar jashtë mm -hmm. Po ka edhe njërës që kanë vënde punë edhe me zije e shumë Me zije shtynë Kanë nga të gjitha Me pra. i kanë me qefë, do me thënë Kanë punën, për nuk është e kanë me në i qefë shumë të matë shumë. Eksiston dhe kjo gjithesim. A ta nuk rkojnë punë, gjithë sësi hmm? Kjo kategori nuk kërkon pun gjithsesi. Jo, jo kanë, po kanë pun, kush pun, po mundësia, punë, kush riparon punë, po të kenë mundësi? E zejën punën. Pastaj shohim. Po gjithsesi. Ëh, se do të dinë atë kjo. Ndodh në një nga ato ndërmarrjet që të kenë nevojë për punëtor. Mhm. Kërkojn, kërkojn, kërkojn. Dhe më në fund paraqitet një zotëri. Për intervistë punën dhe e merr vet pronari i kompanis. Në intervistë dhe, dhe i thotë Unë ka marë shumë beda një intervjistë, pse do të marë të të të të punë? I tha këju, pa thëmë të rotë qëta, unë tha jam profesionistë. Jam punëtor i mirë, profesionistë. E pak ju i e këshu, e shbiriloj, jeve dorën këtu i tha. Tak, i tha dorën, nësër do fillosh. Wow. Në regull i ku a i, sa e ti është paske qënë. E ti është intervjista <laughs> me letë në botë. Jam profesionistë, i tha. Narrego, okay. Shumë mirë fillon nesër, filloi nesër. Dhe në një moment shumë, rreth orës 10, ky pronari kujtoa se kishte një 60-70 veta pun atje. Mhm. Mm që s'e ka parë këtë gjithë ditën. E thotë donë ky i ri profesionisti. Po, Erdhën ta në mëngjes e, e kishte ardhur i thonë. Edhe nisët ta kërkoje, okay, do e di ku. Në Brendëmare futën nga magazina, kërko lart, kërko poshtë, ishte me dy katë. Hapte, hapën dhe hapto dyrën, hap dyr, shkon në banjë, shkon 1 sekund. Mhm. Futet nga krau tjetër i ku bëheshin prodhimet në këto qytet, poshtë tavolinave, sipër tavolinave, kërko, ndej, kërko, kthe, kërko, kërko atje në fund, ajo hapet, bajnë, s'ka. Kërkote, kërko te Menca, kërko atje. Paka shumë shkon gjithë ditën duke kërkuar për këtë tipin dhe nuk e gjendet as. Brenda godinës. Pastaj vendos i doni as godinën. Kërkoji përpara, godinën nuk e gjendet as, kërkojmë nga marr. Në fund fare. Në cep të godinës atje ka një lëndin të vogël me bar. Njështë e shtërirë për tipi anë t'ja E gjenë anë t'ja I shkone O e ti, thot Hë, që o e t'ky O e thot, unë kam kariu gjitë ditë nësot Nuk e të kërku ty Gjitë ditë nuk e kërku ty Që i shkjo pun Ta më fajta, unë thashtë që jam profesionist Po A e ti që profesionistë me zi gjenë <laughs> <laughs> Me zi më gjete bra <laughs> <laughs> <laughs> Që që Kaj që ishën edhe kjo, Jeriko Falim derit Më prendaj me ndoj që Kryeministri ka të drejt Më zi gjendë Barsaleta si këto që i vërdetojmë fjallet e ti Shushë Sa tjetë gura duke prodhuar Do në maj Plago, këte e mas pak Tani është Tell Me Who Në klubin e mqesit nga Vanatek dhe NLi as long as i find me something to believe baby i'm blind the world won't let me i find me something to believe Hold on.